скаженому і стрижень по коліна. Скаженому, та ще у такій броні, – додав пророче, – зупину не буде». Він боязко озирнувся на річку і, понуривши голову, поплуганився по кабановім сліду назад, в Ирій. Хвилину я стояв під Собакаревою горою, плекаючи надію знову вчути скавучання Нерона Балалайки. Але... Над стрижним було тихо, Лише в сосняку зловісно каркало вороння. Тоді побіг на вздогінці за дядьком, Відчуваючи, як страшок, Наздоганяє мене і хапає Холодними лаписьками за спину. Було десь по обіді, коли ми, змучені й голодні, Нарешті причвалали додому. Побачивши дядька Дениса у порожній, Тітка забилася головою об стіну, стіна хиталася, і дядько передбачливо підпирав її плечем, аби не завалився будинок. Я утік від Кагалу на вулицю, де по осінньому не ділилося. День, ніч, земля й небо, дрібно посічені, переміщені, посмачені пісною мжичкою, ліниво та нудно пережовував. Час. До причілка, маскуючись оболоками тютюнового диму, тулився жук із жучками. По той бік солом'яної вулиці з ганку цекалів настрополохано зиркали через паркан цекалова Оксана і дівчина в білому пуховому береті. «Ти інтелігент шмаркавий! Зараз подивишся, як я жук!» «Скручу голову тій, що в білому береті!» Прогугнявив жук, дихаючи мені в обличчя смердячим димом. Він палив самосад. Його прокурений і пропитий голос нагадував чергикання цеглини об цеглину, коли обточують крем'яхи. «Жук мене не любив. Я не жукував у його походеньках по солом'яці. Учора в кіно!» Я сказав, що піду з нею, а вона втекла, а сьогодні вона вже не втече. А може вона не хоче з тобою гуляти, сказав я, спинаючись навшпиньки і зазираючи у перепалені електролампочки його булькатих очищ. Десь комар дзещить, прогучав жук і дмухнув на мене. Я покотився по мокрому морогу, наче збитий із вовним м'яч а жучки вслід мені старанно підхихикували. Докотившись до лісу, я бемснувся об сосну і лише тут зіп'явся на ноги. Тоді, похитуючись, бо досі чманіло в голові, пішов на жука, буцім на амбразуру. Я все одно врятую цю дівчину, й жалю до себе, у мене слюзилися очі, і я насовував на лоба картуза. Жук незворушно гострив об нашу стіну довгі, наче зубила пазурі. Жучки знову засміялися і загули з жукового голосу. «Решетто, а ти хочеш жити? Жук переставить вам з дівчиськом у береті голови, і ніяка міліція не добере, де чи я голова» і схоронять тебе з головою в білому береті. Чорти в пеклі з тебе реготітимуть. Вони дивилися сміхом, а жук тим часом підважив дубову колоду, що здавне лежала біля дядькового двору, не розмахуючись кинув її в бік лісу. Колода з оглашенним ревом та свистом пронеслася над соснами і безслідно зникла. Запеленою мряки. Я мовчки глянув їй вслід і пішов через вулицю до ганку цекалового будинку, де беззахисно і зворушливо білів берет. Наші могили будуть поруч, вбрані барвінком, і люди розійдуться по теплих хатах, сказавши про нас гарні слова. Вони ще не знатимуть, що смерті не існує, а є тільки перевтілення, і я стану кущем калини, а вона стане кущем любистку під білою парасолею квіту.